Уже потім, коли ми познайомилися ближче, місцева банда хлопчаків стала звати мене Ніколь. А я вирізняла серед них братів Шарля та Жанно, синів Місія Рока, власника гаража, Філіпа Кляйна, Бертрана Дюфено. Це була невгамовна компанія хлопчаків, не дуже обтяжених справами влітку. Вони гасали містом, їх можна було зустріти біля річки чи на пагорбах за містом, де вони грали в поліцейських чи контрабандистів. Я не мала стільки вільного часу, тому інколи заздрила їхній безтурботності і такому тривалому дитинству. Часом в цій компанії з'являлися нові особи. Так одного разу Жанно Розповів, що до мадам і місія Лобар знову привезли онуків з Парижа. Онуками виявилась дуже гарна, романтична дівчина Сюзана років 16, кучерявий та непосудючий Жак років 13 та їхня менша сестра Франсуаза, яку називали Франсет або Кікі. Дівчинка тоді мала років 4-5, але моторна й цікава вона була не по роках. Якщо Сюзану ми бачили тільки на недільній месі у церкві або за парканом їхнього саду у кріслі з книжкою, то Жак залюбки ганяв з веселою бандою за містом. Хоч як дивно, майже на рівних з ним носилася мала Франсетта вважаючи себе нічим не гіршою за старших хлопчаків. Захоплена грою і щаслива, що зелений квадрат їхнього саду, де дідусі бабуся дозволяли дівчинці гратись раніше, так казково розширився до розмірів міста, до кам'янистих пагорбів і берегів річки Ло. Дівчинка випромінювала невтомне щастя і захват від нового життя. Ну, звісно, де у паризькій квартирі чи у парку з нянькою могла вона мати таку свободу? Нянька теж приїздила до Кажарка, але дідусі-бабуся, побачивши, що Жак відповідально ставиться до улюблениці всієї сім'ї маленької Франсет, дозволяли дівчинці гуляти з ним. Тільки її почувалася в компанії рівною і ображалась, коли хлопці намагались у чомусь її обмежувати, відповідно, віку та статі. Інколи я бачила її у ватазі друзів. Інколи чула розповіді хлопців про їхні авантюри. Одного разу, допомагаючи дядькові біля церкви, я чула, як мадам Брюне, фельдшерка та поветуха-кажарка, казала якийсь дамі, поглядаючи в бік річки. Ця маленька Франсет народилась у тому самому ліжку, де з'явилось на світ не одне покоління її рідних. Але я й подумати не могла тієї ночі, що ця маля буде таким непосидючим. Хоча вона народилась у найкоротшу ніч літа, я це добре запам'ятала. Може, це якось вплинуло на її натуру. «Думаю, шановна мадам Брюне», – відповіла інша міщанка, «справа не в зірках на небі, а в тому, що після смерті третьої дитини ще немовлям, донька Лобарів, мадам Куарес, вже не сподівалася на ще одне дитя, і тепер Франсет, їхня улюблениця, їй не відмовляють ні в чому. Але, скажу я вам, забагато волі шкодить». «Дитина має отримати виховання, зрозуміти своє місце в світі та в суспільстві, особливо, коли це дівчинка». «Так-так», – відповіла мадам Брюне, ще раз озирнувшись на дзвінкоголосу компанію біля річки. Потім жінки перехрестилися та ввійшли до храму. «Я почула щось нове для себе». На той час мені вже відомо було, що таке смерть. Я подумала, що коли б Господь, забравши моїх батьків, дав мені натомість іншу рідну істоту в образі брата чи сестри, я би теж ні в чому не могла їй відмовити і бавила б від усього серця. Того літа дядькова дружина мала народити другу дитину. Їхній первісток Жозе тільки-но зіп'явся на ноги і почав досліджувати будинок. Клопоту з ним побільшало, як і роботи по господарству. Я рідко виходила з двору і вважала за свято, коли мене посилали до дядька у церкву. Чи він сам брав мене туди, вигадавши якусь на те потребу? Щоб я трохи відволікалась від буденних справ. Мені було одинадцять. Це час, коли дитяче єство в сотою життя з жадібністю спраглої тварини, що допалася до води.